Ba, bueno, ba, l'uzteputa e, beste bueno, e, ba, talde batzu ta orla, ginen jendia eta hola, ba, ba bueno, gure taldeak e, bukatzerakoan, ba, talde berri bat osatu nahi genuen ba batez ere, ba, hori baskadoinuakekin eta orla, beti esan dego, ba, ba bai, bidasoa bida ba, ba, musika motanoiko bereziak eta orla, egin direla eta Eta gaur egun ori, eska taldeak eta bueno, talde kolore esan genezak egun bueno, txinez bauri bapalta hori botatzen genuen eta gu beti asko baita izan dugu musika, musika mota hau eta horra jaio ba, gogoarekin, guarekin ba, musika alai bat jartzeko hm urte bizitzetan. <laughs> bai, eh samarra dugu, ba taldeari dagoki ones, ba, parte hartzaile ugari eh, ditu sutela, Horroskar e, ez dakite zu soñuekin e, aritzen sarean e, taldean, baina un soñuak badaukate protagonismo berezi bat, e, azken finean taldean, ez, musika taldean. Ba, bai. Asi zirena esokaten eza izeirik eta ezer, eta lehenengo bajista, joutu izan ekin klasera, eta komentatu zirea, basitura ba, aizak eta ez daki ezer, eta eskenean ez nuen nahi, baina, buk bueno, fitu. <laughs> Ezan zire, ba, doka gukontzertu bat, hasti e, bat beharru dela, jurintzen ikustera, gustatu ditzaidan eta apuntatu nintzen. Eta horrela azkene, beste biak, iruditze iru gara eta beste biak sartu dintun nire, ba, nire lagunak eta ba, beste bat behar dugu, ba, venga, barbura. Horrela, gutxinak aho ginen sartzen, Hasieran ba, oskarrek esan duen bezala, gitarra bat ba, jua, teklatua, agotxa eta bateria ginen, eta kontzertua jutzen ginen, ari ginen eta ba, bueno, jutun ginen <laughs> ba, fitzatzen edo... Sartu gero ni, Aizik, benengo kontzertua e, nien zen, hasi nintzen, bigarrean. nian ja da. Uhum. Eta gero bat zutela bai trompeta edo bai tromboia eta ez aurkitzen eta beste beti nagoen lagun bat ekin, sakso foiakin, sartu zen ere Eta bera konzertu batean esinzun eta beste lagun bat sakso foieakin. Beste batean esinzun eta trompeta bat, azkina hirurak. Eta gero beste saksoko batean esinzun, ba, espertu zen eta erosi zuen tromboi bat eta bere txan ikasi zuen ba Ola gaude. Ola guaz. Mm -hmm. Guztira zei lagun, ez? Ez hori sortzi. Sortzi, bora, ba, mauria. Sortzi, sortzi, sortzi, lagun. Eta, bueno, e, pentsatzen den diska honen prestatzeko baitare, ba, normalean, entxekuak en e, ba, e, baldin baditu zuen, mm -hmm. ez dakit, baitare, bazken aldian, hoiek arego goto egin direla, ez? Azkartu egin direla. Bueno, notatzen da beti bad presa dagoenean zo zer ertetzen denean de repente apatian ba ensayoan ba nahiko ensayo edo ensayo que llevatzen die la ta bai Hangaiugin. Bueno, eh aipatzen ditugu ensaioak, gero hago ditugu kontzertuak izan ere baditu zutelako eh? datosen Asteetan eta asteburu hontatik aurrera baita ere kontzertu pila bat, baina e, bueno, hasiko ba, gara diskaren inguruan hitz egiten. No. Aukeratutako eh ba, izena diska honetarako Pink Light District izango zen. Dai. Eta, a ber, labur batean nola deskribituko zenuten ba diska, diska hau? Oh. Ba, bueno, Nero ustez, eta batez ere, ma, e, maketarekin, 2014ko abenduan, eta genuen maketarekin konparatzen, ba, bueno, asko notatzen da, lehen oskarrek esan duen bezala, bueno, maketa hura bi saksoarekin grabatu genuen, eta bueno, sakso bat, e, trompeta eta tromboia e, gero baita notatzen da, ba, eman bueno, ditugun kontzertuak asken finan, ba, bueno, ba, lagundu digute baita ere, ba, bueno, abestioiek bai hobetzeko edo gutxienez askoz gehiolantzeko, eta bueno, bai, gu bainotatu duguna izan dela disko bat, Eskotz lan eta eta bueno, eta, bueno, ez dakit, ba nahiko, ba, espero genuna eta, behar, eta bilatzen eginena nena, ba nahiko alaia, eskado nioakin, gero baita, ba, saietu gara, pixka gehi horregea eta harraga, pixka baita sartzen, asko gustaten zaigulako, eta, bueno, eta uh -huh. ez dakit, horrekin pixkat esperimentatzen hasi gara, uh -huh. eta, eta hor dago, ba... Bueno, ba, entzungo dugu, lehenengo eh bueno, kanta, e, bueno dugun, canta gauberoa izango da. No, Ez, hori da. En dugu eta segidan bueno, elkar elkarrizketarekin jarraituko dugu noski. It's Gau beroa Luz Deputaz eta silo zibinan rekords e, bueno, argitaletxearekin argitaratu zuten diska e, esamarra dugu baitare berezia. Zabalkunde e, berezia izango duelako, e, gutxienez ba, lagunan artean baitare zabaltzeko aukera e, egongo da diska honekin, ez da? <risa> bai. <risa> bueno, Piskabatoria, saldu? Ba, bueno, kometatzen dezuna da, e, bueno, gure diskan da tornazukor ikusten dezuna e zunean, caja irekitzen zunean diska originala agertzen da eta, bueno, bi CD etortzen dira benetan, vuelta ematen diozu eta beste CD bat etortzen da eta bigarren CD hori CD ucha da, CD virgen bat uh -huh. eta hori jarri dugu, ba, bueno,zuk diska originala bertan kopiatzeko eta hori, ba, sortzen lagun bati, ba, edo esanbarru dugun naiz eta diska utzi izan serigrafiatua dago orduan bai. kopiatzen baldi modu okay. bai. ba, dirudi hori da gutxienez hori ba originala da hori da ba, bueno gauza bitxia e, ideia nundik e, etorri da ba ideia izan zen, bueno badoka talde bat brasilko talde bat CSS izen du bueno eh cansei de ser sexy uh -huh. izena eta orain dela urte batzu ba bueno, zerbait orrelakoa egin zuten Eta ez dakit, ba, nik entratu nintzenea, sal muztra. Ba, Ni horrako zerbait, zerbait egin behar da. Ba, komentatu zigun beste egin, eta gu zigitzen gaitza. Ba, uh -huh. Ide jauna ilutu ditzegun. Esomarra ba, dugu, ba, guztien ez baitare e, taldea ezagutarazteko, promozionatzeko, eta azken finean, ba, musika konpartitzeko kompartitzeko e, demezela, ba, ba, bueno, ideea nahiko eraginkorra izan daitek ez da. Ba, e, bueno, gu argi daukago ere, gu bezalako talde bat diskak egin da, ba, Gu disketatik ez dugu, espero, diru lortzea hori pentsatzea, ba, izango zen oso irreala. Eta, eta gu, benetan nahi duguna da, gure musika handikan antzutea, gero ezta jende gehiago ukitzea Eta, bueno, ba, erbadaki guze batzuk hor jartzen, ba, egin bueno, ba, kopia kopiak guztetan, ba, jende guztiak ez ditula kopiak egingo, baina hortik hanu batzuk gitea maudot baute, ba, ez bueno, uh -huh. dakit, ja horrekin bakarrik gu, ez dakit, kontentatzen, kontentatzen gara, ez Pero... Ipar Euskal Herrian baita ere konzertuak esken egitu zute, eh, bueno, endaian izan zineten, olentzer horroke jaialdian, like. pixka bate publikoari dagokionez, kionez, no? ikusten zute hemengo publikoa zuen eh, taldearekin o zuen musika stilbarekin? Bueno, jo bu, de gente e, azkenekoa hori izan santzan, baina aurrekoa baita bota gastetxean joenuen uh -huh. eta eta baita kriston Criston ambientia gondosan, sidoguna uh -huh. da hemen agian endaiako kontzertu batean edo hemengo iparraldeko ere beste alde batean, ba, berdina etorri dela edo ja zagutzen sigula beste batek, aurreko kontzertu batez eta Bai, iparuskal herria jo jo izan daegunean, notatu du, asko hori, ba, ba herri desberitako jendia beti ba jo mugitzen direla leku berdinetarako, guztiak ez, eta jaialdi badagonia zezer dagoenean, han berdinak ikustitu ditugola tan daudela ta, ta Hori hemen hori mantentzen da oraindik. Behar bada igualdean garaibatean hori baita ere zegoen, ba igualdean gutxigo. Orain ja hori da, igualdean igual hori apaldu da, baina hemen oraindik mantentzen dago ohitura hori, es eh? leku batera ba jende guzti alkarrekin, ba, joatea eta herripikatzea. Bai, bueno, herriak daude ere, eh, igualdean, ba, ba, bai. eh. Osea, ba, esku beste suposatatu suposat tipar inparuskal herrian baita Balakoak <risa> ba, izango dela, eh? Aipatu dugu, silozibek, e, bueno, ekoiztutako dizk, dizkadela, e, baina behar badak jende asko pentsatzen du zuek e, guztiak ondarribitarrak zaretela. Bain, taldean, sortzi lagun izan da, leku ezberdinetako e, eskualdekoak izango zaretak gehenak, baina, <risa> bueno, pixka bat ez bakarrik ondarribikoak, ez. Bai, bueno, siloziben prinsipioz, e, sointzun bezala, lehen OTC taldean ibiltzen ginenak, ba, bueno, ba, hor bai, gehiagoan bat ondarribikoak ginen, eta berte sehetzen genuen. Talde hori gutxi genunean, ba, bueno ba jarritu denu taldea egiten, osatzen eta gero ba gutxinaka jende despenitako jendia uh -huh. sartu da, ba, bueno, eneko eh Elizon eh eh ja Joseidon Esteban. No, Esteban, Beti, estamos estando. Un gero irunguak, hondarrikoak eta bueno, orain sartu den azkenekoa bajista urnietakoa. Uh -huh. Bueno, pixka bat leku esberrinetako lagunak ditugu eta eta noski eh hementik aurrera aipatdu duguna, ba Leicester e, diska hau zabaltzen hasiko sarete, elementu hemen gutxira ja larun batontan bon, egiten es... dugu lengo kontzertua ja diska diskarekin, printzipioz horrekoestean aur, egin bargenuen aurkeztena eta bueno, arazoa zen diskaretzela iritsi eta mm -hmm. eta bon, urrengo asteralako. E, larun batean aipatzuzu Alisondon, hori daukazute, e, lur eh el izanduko lur aretoan eskeiko zute kontzertua sesatek eh, taldearekin batera ez da lehengo aldia sesatek taldearekin jotzen zutela euskea ba, ez eh, naiko eh? kontzertu askena eman ditu hoe no, hori eh? ikusten hori garrena hau beraekin eh? zureitola eta gero bakago beste bat apirilla beraekin ere E, aperilekoa... Aperilea o... Malahoean jotzen dugu ernanin peraikin. Ah, ernanin. E, aipatzen gainu, kontzertu eixenten ditu zute. E, aipatu dugu aste buru ondakoa, Martsuak Amar e, Elizondon, gero hogeita iruan e, araban. Etxabarrin. E, eta gero bordelen baita kontzertu bat duzute. Bai, e, borde horagoaz, urde osera e, Martsuaren hogeita behatzi, hogeita Amar eta hogeita Maika. Iru egungoaz handik. Momentuz, bueno, hogeita behatzean, lantidot izena duen, eta granatean jotzen dugu, guatxo tar, eh, talde argentinarrakin, eta hogeita marrean, ez da, ikit, dondo, ez den den, de guardia, bezala, pues, farmaz de guard, edo, uh -huh. ez da, ikit, esan duena esaten den frantxesez, hor eh, guaka tal, taldearekin. Oiek uh -huh. nungo bat dira? Burde horiek da taldea, baina, bueno, beraiek benetan, txile tarra, mexikarrak, Eta hor dira. Uh -huh. Bueno, musika, beste kantu bate entzungo dugu, bildotzen bezala, zer esan dezakegu. Bildotzen bezala. Hori ba, da, zer esan dezakegu, kantu nenean inguruan. Bueno, kanto abestiontan, entzuten da, best, e, besten du, abestuzun patxuko, kesnebeltza eta josai ripiagoeko, bueno, abeslari eta eta perkusionista izan dena. E, eskatu no, dela aurreko jaietan, ondarriko jaietan, horla batean, hartu ar, benu nortikan. Hain biok jaia eh? billo ginen berekin eta esan geni on sortutan <laughs> eta esan geni on gurekin hauste zun gure diska bat gure diskan grabatuko denula eta segituan grabatu hori to total gero urte bat berandu grabatu denun eta segituan baietsasun eta segituan baietsasantzun bi algeniuna bestia entzunzun eta entzuko dugu eta entzuten dugu <laughs> da Biltotzen bezala, e, kantua eta, bueno, ba, esan barra Leicester, e, gure eskualde onta baita ere da, eta es hemen bakarrik pixka bat, banaketari dagokionez kionez edo pentsatu zuten nola e, egingo zuten. Bueno, prinsipioz gure kontzertutan horkitu ditzazkizte diskak eh estaba pintando ustedes a Balcutarik eh hombre ven en Irún moskutko taberna batzutan jarriko dugu uhum. eh daian ez dakit baitzengo dugu ba seguraski edo beste tabernaren batian ere eta Hondarribin ere beste tabernaren batean edo jarriko ditugu. baina bueno principios gure kontzertutara hurbiltzen dena diskaskuratu dezake lasai aski konzertuan bertan, eh, bueno, ba, erosteko bueno eh, aukera izango da eta bueno aipatu ditugu, ba hemendik utzira izango dituzuten kontzertuak eh, e eh no, data bat asto zaigu aipatzea hori bai ah. esan esantzuk bai batoreetan <risa> on... ba mairuan eh, ostirala silocibe joko dugu hori da eta silocibe konzertua sue va carrizarete norbe, beste talde batekin joko dugu baina bueno oraindikan konfirmatua eh, ez dago eta Bueno, prinsipioz, hori ba, gure etxeko dizkaren orkezpene izango da. Mm -hmm. Jendia animatu dotortzea. Hori da, errepikatuko dugu apirila kamairuan. Hori da. Apirila kamairuan izango da. Gostirala. Gostirala. Eta, bueno, lagun guztiak onbidatuak dauden oski. Oski e, baietz. Za, honetan, bueno, ba, zuetaz gain baitare, ba, lagun asko parte hartu dute modu batean edo bestean, ez? Hemen pixka bat guztiak proiektua horre ateratzeko, ba, bueno, ba, bai soinu teknika al e, horretaz gain, ba, baitare, ba, diseinuan eta horrela ba, lagun nazko ez, parte hartu dute. Bai, bueno, soinuan iker, gure pikiko <laughs> Zandera, Apartez, bagoa, kontzertuta normalean etortzen gure ekin ere eta, bai. eta, bueno, kermanen laguntza ere izan dugu, baita izan da lagun bat beti gure kontzertu ia guztetara dena eta askenean beti askua bota diguna gauza uh -huh. guztiak Eta bueno. gara bat zerakoan ere, dozein gauza aldatzeko edo esateko hau alt, edo, edo uh -huh. baso ego horregonda sartzen orduak, guaino gehiagien Bai, orduan askefillan hori. Ba, proiektua vera, e aurrera mateko, ban jende asko parte hartu sí. du. Ba, Antzetei ratitei ba, baitare Deialdi azabalduko dugu e, Gertua dugulako apirillak amairuan silo ziben emango den kontzertu horretan ba, entzuleak ba, bertara joateko anibatzen ditugu e, Diska ba, erosteko, diska nahi baldin badu norbaite ba, deskargatzeko edo e, Youtube-en bitartez baitare entzuteko e, aukera, aukera dagoela, esango dugu? Or dago bai Or dago baude ba, kanta batzuk, ez dakit Ba, denako da de. ba, ba, e, Baitare bertan, ba, ez dakit zarizu sosialetan baitares abaltzeko hori da eh, aukera aukera dago ba, guzti horrekin gelditzen gara mi esker biei, gurean izateagatik gaurkoan ba mi eskerzai mi esker